Voade. Pista 11. În prezentarea lui Dimitrie Cantemir, voi îndrăzni unele conturări și situări ce nu sunt totdeauna în acord cu opiniile curente, cu toate că, în evocarea ce o fac, nu mă găsesc îndrumat decât de materialul informativ și documentar la îndemâna orcui. Viața lui Dimitrie Cantemir e o viață trăită la răscruce de vremuri și rezumă prin profilul ei abrupt, prin peripețiile ce o înalță și o sfâșie, un ansamblu de situații dintre cele mai dramatice ale istoriei noastre. Născut în 1674, Dimitrie, fiul de domn, își petrece partea cea mai mare a vieții dincolo de hotarele țării sale. Astfel, de la 1688 începând, timp de trei ani, el va fi ostatec la Constantinopol, Revine la curtea tatălui său voievodul Constantin Cantemir, unde, la un moment dat, va lua parte la tragice evenimente politice interne. În 1693, după moartea tatălui său, Dimitrie este ales domn pentru foarte scurt timp, adică pentru câteva săptămâni. Este înlăturat, pleacă în surghiun iarăși la Constantinopol. În țară nu se mai întoarce decât sub domnia fratelui său Antioch, care la rândul său va fi mazilit în 1700. De la mazilirea acestuia pe urmă, Dimitrie rămâne necurmat la Constantinopol, chiar și sub a doua domnia lui Antioch, și nu se mai întoarce în Moldova decât pentru cele câteva luni de domnia sa, din noiembrie 1710 până în iulie 1711. Dinpreună cu familia sa, își va petrece restul vieții în Rusia până în anul morții 1723. Din cei 49 de ani cât avea să dăinuiască linia sa pe pământ, Dimitrie a trăit răstim de 25 până la 30 de ani în afară de hotarele țării. Socotala e simplă și puterea cifrelor ne-ar putea face să credem că existența lui Cantemir e pecetluită de înstrăinare. Față de consecințele obișnuite pe care anii petrecuți în străinătate le au asupra oamenilor, e demirat cum Dimitrie și-a mai putut păstra până la urmă sufletul de moldovean, căci acest suflet, în ciuda culturii cosmopolite ce și-a însușit, nu l-a părăsit niciodată. Ținându-se seama de viața negrăit de agitată, întreruptă de atâtea schimbări până în temelii, E demirat apoi cum Dimitrie Cantemir a putut să lase în urma sa o operă literară, filozofică și științificată de bogată, o operă ce presupune o stăruitoare continuitate de preocupări și, oricum, răgaz, liniște, contemplare, cercetare. În condițiile cei au fost hărăzite și care au putut în mare parte să fie reconstituite de către biografi, Apariția spirituală a lui Dimitrie Cantemir rămâne aproape improbabilă. Spre a ne da întrucâtva seama de atmosfera generală, de felul curentelor și aspirațiilor, dar și de diversitatea orientărilor proprii timpului în care a viețuit și din care s-a împărtășit Dimitrie Cantemir, e suficient să amintim că el a fost contemporan mai tânăr a lui Ludovic al XIV-lea. Mare nu atât prin sine, cât ca reprezentant al epocii. Regele Soare, cu strălucirea fără pereche a curții sale, cu orgolul său debordant, cu ideea de măsurată ce avea despre puterea ce i s-a conferit din superioară grație, a devenit un fel de model pe care toate conștiințele domnești din acea vreme l-au găsit vrednic de imitat. Contemporan a fost Dimitrie Cantemir și cu Carol al XII-lea. Cu acel straniu meteoric Alexandru Macedon al Nordului, sub ale cărui porunci de peste graniți, Suedia și-a ajuns apogeul de nimeni avisat al expansiunii sale în Europa și care prin cutezanța și încăpățânarea, prin faptele geniului său militar, prin răsturnarea rânduielilor din preajma Balticei până la Marea Neagră, a ținut răstim de două decenii cu respirația oprită tot spațiul continental. Dimitrie Cantemir este contemporan cu Petru cel Mare, țarul tuturor rușilor, înnoitor prin atâtea al vieții poporului său, că poate fi numit cel mai mare reformator, până la Lenin, din toată istoria Rusiei. O natură la puterea a doua, izbucnită, nu se știe prin ce generație spontanee în mijlocul naturii rusești. Așa ar putea să fie caracterizat Petru cel Mare. Prin el Rusia se ridică la rangul de mare putere, substituindu-se în jocul de forțe ale Europei puterii suedeze. Cu el începe europenizarea conștientă a Rusiei. Dimitrie Cantemir mai este contemporan și cu descreșterea rapidă a Imperiului Otoman. El vede crescând puternică steaua prințului Eugen de Savoia, a nobilului cavaler, care a dat lovituri decisive puterii turcești în atâtea istorice bătălii. Înșirând aceste câteva nume, dăm punctele de reper care ne îngăduie să apreciem cât de învolburată a fost epoca în care a trăit Dimitrie Cantemir. Citesc într-un important studiu despre epoca absolutismului următoarele. Timpul de la 1660 până la 1720 alcătuiește un lanț de războaie aproape fără contenire, care numai rare ori sunt întrerupte de scurte pauze de pace. Walter Götz Această constatare, făcută de un eminent specialist în materie, dintr-o largă perspectivă istorică, ni se pare deosebit de grăitoare când e vorba să evocăm frământările europene din timpul vieții lui Dimitrie Cantemir. Într-adevăr, istoriograful la care ne referim face această remarcă în marginea unei epoci care aproape coincide cu viața lui Cantemir, 1674-1723. Este vorba așadar despre timpul absolutismelor radicale, în care voința de dominație a domnitorilor se dezlănțuie fără frâu, urnind din loc hotarele tuturor statelor europene. Este vorba despre timpul în care toate statele ajung într-o stare de agregare lichidă. Este vorba despre timpul tuturor competițiunilor teritoriale și al tuturor poftelor de mărire, al exploziilor lesnicioase, întrucât ele nu depind de legea și de interesele maselor, ci de capriciile și ambițiile domnitorilor. Rare sunt, desigur, vremurile care să se reliefeze prin tot atâtea personalități creatoare de istorie în spirit aproape de aventură, cum este tocmai aceea ce ne reține atenția. Dar epoca lui Cantemir a fost o epocă foarte mișcată nu numai din punct de vedere politic. Sub raport spiritual Occidentul, peninsula italică și iberică, precum și popoarele Europei centrale, se găsesc în zenitul barocului. Barocul este epoca viziunii dinamice despre lume și viață. Barocul este epoca formelor debordante, a pasiunilor larg dezlănțuite, a perspectivelor vaste. Arta și gândirea timpului sunt deopotrivă susținute de aceste tendințe, și nu mai puțin și pretutindeni în Europa, viața concretă în cadrul statului. Notăm că de aceste tendințe se resimte în acel timp până la un punct și bizantinismul, cu toate că acesta este prin definiție static și eratic încremenit. Pe vremea lui Cantemir însă, bizantinismul însuși este cuprins de o neprevăzută efervescență, contaminându-se într câtva de dinamica și de perspectivele mai large ale barocului occidental. Cantemir se integrează acestui bizantinism mai mișcat, devenind unul din principalii săi exponenți spirituali cu cât avansează în vârstă, cu atât mai mult. Dorind să ne procurăm elementele de judecare a situației generale, din care s-a desprins și în care a lucrat Dimitrie Cantemir, se cuvine să ne întrebăm și care erau pe vremea aceea stările în țările românești. Expansiunea irezistibilă a Imperiului Otoman redusese Moldova și Muntenia la condiția sufocantă prin ea însăși a dependenței a dependenței de înalta poartă. De la moartea lui Ștefan cel Mare și a lui Mihai Viteazul, adică de 200 de ani sau cel puțin de 100, nu mai era cu putință în țările românești decât o viață gvasi-istorică, cu elanuri retezate, cu jeradicul ținut sub spuză. Domnilor români, de bine de rău ale și încă din familiile pământene, li se îngăduiau doar fapte de echilibristică politică. Combinații meschine, mărunte socotel de la o zi la alta, intrigi, aventuri, din când în când câte o faptă bună, dar nu istorie de linie mare și nici inițiative destinate să dea expresie învoalată fondului de spontaneitate necorupt ce mocnea în sufletul poporului. Cât de jalnică a putut să fie această apă stătătoare prielnică numai miasmelor, ne-o spun chiar cele petrecute în timpul lui Cantemir. S-a întâmplat atunci să respire și să palpite sub acoperământul aceleiași epoci două din viețile cele mai înalte ale trecutului nostru. Genialul Dimitrie Cantemir în Moldova, iar în muntenia acel singular în felul său, Constantin Brâncoveanu, prinț al aurului, domn al ideii creștine cei drept, dar atât de înclinat și spre jocuri tenebroase de culise, meșterne în trecut al diplomației, care nu s-a dat înapoi de la cruzim în viață, sfânt prin moarte și promovator al unei culturi, în care renașterea și bizantinismul, barocul și orientalismul dădeau împreună un minunat și rafinat amestec. Iar cei doi contemporani, astăzi pentru inimile noastre ale urmașilor atât de înfrățiți prin opera lor, N-au găsit de-a lungul veleatului lor alt lucru mai bun de făcut decât să se surpe unul pe altul la înalta poartă, cu cele mai abominabile arme, fiecare visând numai la desfințarea celuilalt. În loc de a-și conjuga puterile excepționale câte li s-au dat într-o aceleași aspirații, ce ar fi putut duce la emanciparea istorică a poporului românesc, ei, mânați de ambiții nefiresc crescute și au cheltuit cele mai bune energii gândului de a se face cât mai agreabil la poartă, fiecare punând în joc pentru aceasta capul rivalului său. Căutând să încheg un portret și să vă aduc cât mai aproape figura lui Dimitrie Cantemir, găsesc nimerit să încep cu caracterizarea operei sale celei mai puțin cunoscute, dar care rămâne totuși cea mai concludentă, când se încearcă o situare pe plan spiritual al aceluia care, de mult, nu mai este pentru noi un simplu cronicar. Mă refer la știința sacrosanctă. Din scrisoarea ce însoțește manuscrisul operei, imaginea de nedescris a științei sacrosancte, pe care Dimitrie Cantemir o trimite unuia din foștii săi profesori, solicitând aprecieri și observații critice. Rezultă că acest studiu destul de voluminos, de natură metafizică, este o operă de tinerețe a principelui moldovean. Scrisoarea la care ne este gândul nu este datată, dar, după toate conjecturile, ea datează incontestabil din timpul întâi domnia lui Antioch Cantemir, domnie ce a ținut de la 1696 până la 1700. Se desprinde suficient de lămurit din rândurile adresate profesorului său că Dimitrie îi scrie de la curtea fratelui său din Moldova. Dar se știe că după întâia domnia lui Antioch Cantemir, Dimitrie n-a mai fost oaspete al Moldovei decât în 1710 când el însuși revine ca domn. Se poate susține deci cu mare probabilitate că metafizica lui Cantemir este o operă de tinerețe. Dimitrie n-a putut să aibă mai mult de 25-26 de ani când a scris-o. Lucrarea ar corespunde deci unei teze de licență sau de doctorat a unui student de astăzi, dar cu atât mai mult ne va impresiona maturitatea cu totul remarcabilă a stilului în care e redactat acest studiu și nu mai puțin siguranța deosebită cu care autorul mânuiește noțiunile metafizicei și îndrăsneala cu care atacă cele mai grave și mai abstracte probleme de totdeauna. În anotimpurile adolescenței și în prima tinerețe, Dimitrie se ocupase încă de mai înainte cu felurite chestiuni filozofice, alcătuind lucrări de logică și de etică, în care compilarea și râvna personală se găsesc onorabil dozate. Din aceeași epocă, dar fără îndoiala anterioară metafizicei sale, este opera cunoscută mai de mult, divanul sau gâlceava înțeleptului cu lumea, sau «Județul sufletului cu trupul», apărută în 1698. Bucurându-se de o educație cu totul excepțională, prin grijă într-un chip inexplicabil a tatălui său, care nu avea știință de carte, dar care s-a priceput să o dea din belșug admirabil dotatei sale odrasle, Dimitrie și-a pus pe tânăr temeiuri serioase viitoarei sale cariere de cărturar. După plecarea sa, la vârsta de 19 ani, în surghiunul Bosforului, Dimitrie continua a învăța, făcând legături cu învățații de la Academia Grecească din Constantinopol, dar și cu cei mai eminenți cărturari turci. Nu e poate tocmai nepotrivit de a arăta aici că Dimitrie avea și neobișnuite dispoziții muzicale, cu care se știa face plăcut în societatea aleasă, dar atât de amestecată a capitalei otomane. Neculce ne spune despre el că așa știa zice de bine din tambură, cât niciun grădean nu putea zice bine ca dânsul. Iar Nicolae Costin, care desigur că nu avea motive să fie prea darnic cu elogiile la adresa aceluia care a fost fiul autorului tragediei costinești, îl înfățișează pe Dimitrie astfel. Fiind el omisteț, știind și carte turcească bine, se vestise acum în tot țarii gradul numele lui, de-l chemau agii la ospețele lor cele turcești, pentru prieteșugul ce avea cu dânsii. Alții zic, știind bine din tambură, îl chemau agii la ospețe pentru zicături. Și n-a trecut multă vreme până când Dimitrie, care avea să-și dea măsura în cele mai varii domenii, și -o da și ca teoretician al muzicei, născocind un gen de note pentru transcrierea muzicei turcești. El însuși compunea apoi și cântece care, până nu demult, se mai cântau pe meleagurile turcești. O atare îmbinare în sufletul tânărului Dimitrie a muzicei cu patima metafizicei merită să fie relevată. Aceasta cu atât mai mult cu cât Dimitrie Cantemir, înaintând în vârstă, își va defini preocupările îndrumându-se mai vârtos spre cercetări în domenii concrete, spre istoriografie, etnografie, geografie. Așa se vor rotunji aptitudinile enciclopedice ale omului, care va purta în sine suficient de bine orânduit patrimoniul de aur al spiritului bizantin, oareși care balast medieval fără îndoială, dar și atâtea gânduri ce devansează uneori chiar și luminismul. De opera lui Dimitrie Cantemir s-au ocupat până astăzi în deosebi istoricii, filologii și criticii noștri. Prea puțin s-au aplecat însă asupra ei filozofii, deși, precum mă voi grăbi să dovedesc, Dimitrie era un gânditor înzestrat cu eminente posibilități, care în alte împrejurări ar fi putut avea șansa de a da roade ce s-ar fi făcut remarcate și aiurea. Din nenorocire, știința sacrosanctă Adică metafizica sa, scrisă latinește, a rămas necunoscută până mai acum vreo două decenii, când ea a apărut în buna traducere a lui Nicodim Locusteanu, și, cu o seamă de note introductive, mai puțin fericite ale lui Emil Grigoraș. Într-adevăr, după nenorocul de care a fost păscut acest manuscris de a zăcea de nimeni a știut într-un raft de bibliotecă atâta timp, s-a mai abătut asupra lui și nenorocul de a părea cu o prefață care n-a putut să producă decât derutare în cercurile cititorilor. Profesorul Emil Grigoraș, încercând să arate locul metafizicei lui Dimitrie Cantemir în istoria filozofiei, izbutește după serioase cazne să închege câteva concluzii destinate să ne sperie prin prezumția unor descoperiri epocale și care ne sperie doar prin naivitatea și ignoranța pentru care ele stau mărturie. Aflăm astfel de la profesorul Grigoraș că Dimitrie Cantemir era nici mai mult, nici mai puțin decât un teosof foarte original, constituind o treaptă dincolo de școala lui Van Helmont. Dimitrie Cantemir fiind în același timp, după opinia aceluiași expert, și un precursor al lui Mach și Avenarius. Rar s-au rostit în câteva fraze, mai multe încântătoare inepții decât cele debitate de prefațatorul nechemat al metafizicei lui Dimitrie Cantemir. Că în metafizica lui Cantemir identificăm unele elemente de certă proveniență van Helmontiană, este adevărat. Dar de aici până la afirma că gândirea metafizică a lui Dimitrie Cantemir constituie a treia treaptă a teosofiei, a cărei primă treaptă ar fi aceea a platoului tibetan și a doua așa zisea școala doctorilor olandezi, înseamnă a bolborosi cuvinte fără de sens, sau a fi luat în posesie de rusalii. Ce să mai spunem despre monstruozitatea apropierii ce se încearcă între metafizica lui Dimitrie Cantemir și empiriocriticismul lui Mach? Nu cred că există în critica noastră un enunț mai lipsit de răspundere intelectuală. Însoțită de o asemenea prefață, era firesc ca metafizica lui Cantemir să nu stârnească decât nedumerire, dacă nu un total dezinteres. Personal, voi mărturisi că am citit traducerea în limba noastră a studiului metafizic al lui Dimitrie Cantemir cu un interes crescând de la întâia până la ultima pagină. Și natural, preocuparea mea cea mai lucid urmărită a fost aceea de a situa cât mai precis gândirea principelui moldovean în evoluția gândirii filozofice universale. Îngăduiți-mi să înseilez rezultatele acestei investigații. În esență și prin tezele ei fundamentale, gândirea metafizică a lui Dimitrie Cantemir nu este teosofică precum astăzi umblă zvonul printre istoriografii noștri literari, ci reprezintă pur și simplu învățătura creștin-ortodoxă cu oarecari concesii de atmosferă și de metodă făcute teosofiei și asimilând unele idei ale acesteia, dar numai idei ce nu ajung în contradicție cu tezele dogmatice ale doctrinei creștine-ortodoxe. Inițial, Cantemir se arată cuprins de chinurile și frământul îndoielii cât privește valabilitatea cunoștințelor de care i-ar fi în general capabilă filozofia. Ele își reiau arecum libertatea adamică de a regândi totul, aspirând să ajungă singur la descoperirea adevărului. Odată pornit pe acest drum, Cantemir cade în disperare repede, adică de îndată ce își dă seama de carența puterilor cognitive ce îi sunt hărăzite omului. Cantemir are totuși de la început certitudinea sa personală că are exista o știință sacră și această știință nu poate fi decât aceea pe care însuși creatorul o are despre sine și despre creaturile sale. Omului îi este însă, după convingerea ciorostește Cantemir, inaccesibilă o asemenea știință a adevărului absolut. Mai mult, chiar și atunci când Dumnezeu vine în ajutorul omului, comunicând acestuia câte ceva din știința sa, omul nu este în stare să o cuprindă decât numai în oglindă, adică prin deformările inerente oricărei oglindiri. Disperând de posibilitățile firești de a descoperi adevărul, Cantemir se vede dintr-o dată ajutat spre ținta către care râvnește de un mag care îi apare. Acest mag îl va iniția într-o adevărurile științei sacre. Pe acest mag trebuie să-l socotim ca o întrupare alegorică a științei sacre. Cantemir se va sili să asculte și să însemne adevărurile ce îi se comunică prin grație divină în măsura în care el ca om e în stare să le vadă în oglindă. Faptul că i-a adus în starea vizionară de a vedea adevărul în oglindă este pentru cantemiră o împrejurare ce ține de condescendența divină care vrea să-l scoată din îndoială și disperare. Cantemir nu va avea pretenția de a expune rezultatele la care ar fi ajuns prin propria sa gândire. El notează doar smerit ceea ce îi se împărtășește. Cantemir ne apare tot timpul conștient de insuficiența mijloacelor ce îi stau la dispoziție pentru a reda imaginea, în definitiv de nedescris, a științei sacre. La început, Cantemir ni se înfățișează așadar ca un turmentat pe propria sa socoteală, ca un turmentat de problema adevărului. El e deci un spirit care, cel puțin prin punctul său de plecare, ne apare în chestiuni de cunoaștere emancipat de sub orice tutela autoritară. În privința aceasta, el se deosebește de ceea ce este orice fiu credincios al bisericii, care pe temei de catihetizare acceptă prin simpla sa credință corpul doctrinar al bisericii. Un drept credincios ajunge la adevărurile sale prin intermediul bisericii. Cantemir nu se mulțumește cu o atare situație. El nu se arată satisfăcut decât în momentul când el însuși este inițiat în știința sacră, făcând personal experiența grației divine. Numai în acest moment turmentatul se smerește. Spuneam că inițial, Cantemir pornește de la chinuri și îndoieli și că biserica nu pare pentru el un suficient intermediu între om și adevăr. În această atitudine trebuie să vedem o licență maximă, ce și-o putea permite un gânditor care căuta totuși să se mențină în cadrele esențiale ale ortodoxiei. Cantemir nu acceptă dogmele, fiindcă sunt dogme ale bisericii din care face parte, ci fiindcă el personal ajunge să facă experiența vizionară a adevărului cuprins în ele. Calea aceasta de a ținsuși prin proprie experiență vizionară un pretins adevăr, care prin natura sa depășește posibilitățile normale ale omului, este teosofică. Nu trebuie să uităm însă că Dimitrie Cantemir, se ferește parcă într-adins să descopere vreodată adevăruri, care ar contrazice însă și învățătura ortodoxă. El pare că l-auzit în această privință de un tacit principiu, dar aceasta înseamnă că el rămâne ortodox în esență și teosofic doar în formă. Un asemenea drum oferea diverse avantaje mai întâi pe acela al mișcării libere, cât privește acceptarea unui adevăr și al doilea pe acela de a-ți putea însuși o seamă de pretinse adevăruri secundare în fond, care, fără de a face parte din doctrina ortodoxă, totuși nu o contrazic. Cantemir exploatează, după cum vom vedea, și acest de-al doilea avantaj, întrucât își asimilează unele idei teosofice în ceea ce privește alcătuirea naturii, dar numai idei prin care nu se desavuează metafizica sfinților părinți. Ca teoretician al cunoașterii, Cantemir se declară împotriva științei ce s-ar clădi pe temeiul exclusiv al simțurilor și al logicei aristotelice, împotriva acelei științe și metodologii, deci, care în Occident era promovată de riguroși gânditori și cercetători, și care mergea când alături, când împotriva matematismului, ce începuse a se aplica pe vremea lui Cantemir cu tot mai multe succese în fizica modernă. Orice știință, întemeiată pe simțuri și pe metode, ce decurg din natura inteligenței noastre ca atare, era criticată de Cantemir în lumina științei sacre pe care o considera de origină divină și la care, după convingerea sa, s-ar putea ajunge prin inițiere superioară, adică prin participare într-un chip sau altul la grația divină. Să nu ne închipuim că cercetarea limitelor inerente oricărei cunoașteri ar începe în gândirea filozofică doar cu Hume sau Kant. Anterior acestui criticism filozofic îndeopște cunoscut, a existat și un criticism de altă natură, care ambiționa să pună în lumină limitele și relativitatea oricărei cunoașteri senzitive și intelectuale, luând ca supreme criterii de apreciere luminile unei așa zise cunoașteri vizionare, intuitiv-mistică. Această atitudine își are exponenții încă de pe timpuri foarte vechi, în antichitate, la inzi, apoi în neoplatonism și, de asemenea uneori și în patristica creștină. Pe această linie îl întâlnim și pe Dimitrie Cantemir. M-am străduit în cele expuse să indic cu mai multă precizie decât s-a făcut până acum locul lui Cantemir în panorama speculativă a spiritului omenesc desfășurată în cursul veacurilor. În metafizica lui Dimitrie Cantemir, se constată în general o uluitoare discrepanță între subtilitățile de ultim rafinament pe care el le desfășoară când abordează probleme filozofice și o dezolantă naivitate de care el dă dovezi când ia în dezbatere chestiuni de natură științifică. Astfel, în cartea sa se găsesc alături probleme de înalt interes filozofic, puse cu o pătrundere ce depășește enorm puterile unui tânăr de 25 de ani, cum este aceea a cunoașterii simple atribuite spiritului divin și a cunoașterii compuse atribuită omului, problemă pe care o găsim tratată mai târziu și la Kant și care de la acesta a fost reluată cu entuziasm de filozofia idealist-romantică germană, începând cu Fichte și Schelling și terminând cu Hegel. Se găsesc, zic, în cartea lui Kantemir, dezbătute cu ardoare probleme metafizice de superior interes, imponderabile, diafane, foarte aerate, și probleme aduse în discuție, dacă nu grosolan, cel puțin naiv, cum sunt acele ale unor fenomene ca fulgerul și cu tremurul de pământ, explicate supranaturalist și habotnic, prin intervenția directă a puterii divine. Cunoștințele cu privire la naturale lui Dimitrie Cantemir nu țin pas cu acele ale științelor întemeiate în Occident de un Galilei, Descartes, Newton și având ca substrat matematica și experimentul. Nu e exclus ca Dimitrie Cantemir să fi prins vești despre ofensiva științei matematizate, dar nici profesorii săi Constantinopolitani și nici el însuși n-a avut pregătirea cerută spre a-și putea însuși punctele de vedere atât de fertile ale acestei noi științe. Cantemir nu era însă deloc străin de altă știință asupra naturii, pe care o cultivau încă atâția naturaliști din Occident, aceștia de orientare mistică.